22. fejezet Kálid mozdulatlanul szuszog a bölcsőben. Gyönyörű fiam már három hónapos, és minden nap hálát adok álláknak, amiért megajándékozott vele. Az idei hádzs, amit a tavai Magyarországra való utazás miatt elmulasztottam, ezért is volt nekem fontos. Három hete jöttem meg, mekkából, Olyan tiszta vagyok, mint a hó. Sajnos egymás után két évet is kihagytam, ezért most még fiam miatt sem voltam hajlandó az utazás elhalasztására, bár Jászmin kérlelt. Jó lesett családom férfi tagjaival eltölteni pár napot is megtisztulni. Hálát adtam mindenért álláknak, még Jászminért is, mert jobb feleséget nem remélhetek magamnak. Furcsa, de eddig nem törtem a fejem második feleségen. Ha vala is új nőt veszek magamhoz, az azért lesz, hogy minél több ilyen csoda legyen körülöttem. Vannak ágyasaim, de egyiküket sem költöztettem be a palotába, és arra is vigyáztam, hogy egyikőjük se ajándékozzam meg törvénytelen gyerekkel. Sosem aláznám meg ezzel azt a nőt, akit mindennél jobban szeretek. Hitvesem alázatos és hagyománytisztelő, engedelmes és szenvedélyes. Mindezek mellett pedig még az is fontos tulajdonsága, hogy gyönyörű. Szaúd Arábiában a szépségnek hatalma van. A nőknek ez az egy fegyver adatik, feleségem pedig tökéletesen használja ellenem. Háki öcsém azonban nem tétovázik. Még csak fél éve volt az esküvője, de már készül elvenni második feleségét. Két hónapja jöttek haza a nászútjukról, amit tőlem kaptak ajándékba. Az iránti vágyam, hogy az öcsém majd közel kerül valakihez semmi foszlott. Nyilvánosan nem alázza Samirát, de a nézésében minden benne van. Egyszer búzgón mesélni kezdte, mikre veszi rá feleségét, de szerencsére fáváz is ott volt és leállította. Egy ember létezik a világon, akivel képes vagyok a szexualitásról beszélni, és az emír. Persze Ibrahimmal is megy a dolog, de vele csak azért, mert az orvosom. Hakimnak és Samirának gyermeke még nincs útban. Biztos vagyok benne, hogy öcsém csalódott. Valószínűleg azt gondolta, azonnal teherve ejti asszonyát, és büszkén kihúzhatja magát. Több feleség, nagyobb esély. Így gondolom, azért sürgeti újabb feleség érkezését. Az ajándékba kapott nászútnak nagyon örültek, de addigra már rájöttem, hogy nem fogott sem csoda történni az öcsémmel. Velem sem történt. Jázminnal hiába töltöttünk rengeteg napot kettesben Európában, a lelkemhez sosem tudott közel kerülni. Úgy, ahogy én sem az övéhez. Végig simítom ujjam a pufók Hallom a halk kopogást az ajtón. Hátra nézek, kinyílik az ajtó, és emír sétál hozzám. Gonterhelt arcot vág, de mikor ránéz Kalidra, ő is elmosajodik. Gyönyörű a fiad. Igen, az. Fölállok, de mindkettőnk szeme a fiamon pihem. Utódom körül minden fényűzően csillog. Mi arabok, ha van mit a tejbe aprítani, akkor csillogással adunk hangot szeretetünknek. A bölcső széle aranyjal van bevonva, és az ágynemű a legdrágább sejemből készült. A bútorokon mindenhol ott díszelek fiam nevének kezdő betűje. Nem tudom, Emir mire gondolt, talán a saját gyerekeire. Neki azóta is az az egy fia van, és két lánya három feleségétől. Emir azt mondta, nem vágyik többre, de én érzem, hogy más van a háttérben. Ennek ellenére sosem kezdtem vele bizalmasan beszélni a témáról. A feleséged lepihent? Kérdezi halkan, nehogy megzavarja a kisdedet. Én is csak egy bólintással válaszolok. Jászmin jó anya. Vannak dajkák és szolgák, de éjszaka mindig föl kell a fiunkhoz, és ezt el is várom tőle. Szoptatja és dédelgeti. Ennél szebb látványt el sem tudok képzelni. Napközben ezért olyankor alszik, amit nem nehezményezek. Szeretném, ha kényelmesen élne, mert csak úgy lesz képes megmaradni olyannak, amilyennek én akarom. Kínosan ügyel rá, hogy mindig tökéletes legyen a külseje, és én ezért roppant hálás vagyok. Emir karja az enyémre csúszik. Beszélnünk kell. Rákapom a tekintetem komoly dologról lehet szó. Mivel nem akarjuk megzavarni Káldidot, kisétálunk a szobából. Intek a Dajkának, hogy figyeljen a fiamra, mi pedig a palota bal szárnyából megindulunk a földszintre a társalgó felé. Kínosnak érzem a pillanatot, olyan, mintha egy homok viharra várnék. Egész út alatt nem szólunk egymáshoz. A társalgónál szembefordulunk egymással, úgy nézem őt némán. Köszönüli a torkát. Tétovázik. Mi van, nem ír? Baj történt? Nem mint nemet, és ez elég aggasztó. Nincs az az arab, aki közli a rossz híreket, ezért már szinte a halál szagát érzem. Nem bírom fékezni magam. Kihalt meg, magam is meglepődöm rajta, mennyire higgadt a hangom. Szerencsére Emir arca elárulja, hogy akkora baj azért nincs. Nem halt meg senki. Akkor mondjad már, mi van? Tesz pár lépést, miközben körbe kémlelne, hogy hallja valaki a beszédünket. Kezd érdekelni a dolog, ezért egészen elé lépek. Nem kell megszólalnom, azonnal beszélni kezd. Volt egy telefon. Milyen telefon? Magyarországról. A hangja halk, szinte csak a szájáról tudom leolvasni. Erre az egy szóra Hirtelen kisüt lelkemben a nap, És elsötétül minden a jelenemben. Tudatosan nem beszéltem senkivel Csilláról, a múltról És az érzéseimről. Már egy éve nem láttam, De olyan, mintha tegnap öleltem volna őt. Elevenen él emlékezetemben A gyönyörű zöld szeme, A szép teste, a vörös hajzuhataga És minden egyes csókja. Jász, mint imádom, de sosem csókoltam őt úgy, ahogy csillát. Aztán átszalad az agyamon, hogy talán üzletről van szó. Na francba, miért jutasz Magyarországról egy nő? Na és mi van? A kis tolmácsot keresett. Emir lenézően beszél, de tudom az okát. Ő abban a nőben egy probléma forrását látja. Belőlem azonban fékezhetetlenül bukik elő a kérdés. Te beszéltél vele. Csak bólogat, ezért tovább faggatom. Minden erőmre szükségem van, hogy eljátszam az érdektelen beképzelt herceget. Mit akart? Miért telefonált ide üzleti ügyben? Ugyan már. Milyen üzleti ügy? Sosem volt szükség a tolmácsolására. Te is másra használtad. Állj le! Vágok közbe. Mindketten veszünk egy mély levegőt, de ő folytatja. Nem mondta, mit akar. Csak veled hajlandó beszélni. Követelte, hogy adjam meg neki a közvetlen elérhetőséged, de nem tettem. Ezért az egyért pedig nem nehezteltem volna emirre. Picit feldühít a döntése, pedig tudom, hogy ez a dolga. Ő olyan titkár is, és nem engedi, hogy mindenféle jöttment megkörnyékezzen a telefonjaival, üzeneteivel, leveleivel. Csilla annó csak a hivatalos elérhetőségemet kapta meg. Nekem megvan a magán száma, de sosem jutott eszembe felhívni őt. Amióta kiléptem abból a bizonyos hotelszobából, minden visszaépült rám. Visszaerőszakoltam magamra a burkot, és még a falat is újraépítettem. Sosem tudnál lerombolni újra egy nő. Emir folytatja a beszédet, mert én leblokkolok. Azt kérte, hívt föl. Megadta a számát, de azt is mondta, azt te úgy is tudod. Vár, de még mindig képtelen vagyok megszólalni. Jemán hogy felhívt. Örül, hogy megszabadultál tőle. Miről beszélsz? Ő szabadult meg tőlem. Kiszalad a számon a megállapítás, és a felismeréstől még el is szégyellen magam. Muszáj hátat fordítanom az unoka bátyámnak, mert gondolatok sokasága férközik agyamba. Nem tudom megtagadni magam, ezért az első, ami az eszembe jut, az az, hogy pénzre van szüksége. Talán most majd megkéri annak az árát, amit adott. Aztán el is szégyellem magam, mert betegesek a gondolataim. Talán komoly baj van, és csak tőlem remélhet segítséget. Ezt is elvettem, mert tudom mennyire büszke, legalább annyira, mint én. Aztán szívembe mar a felismerés lehetősége, talán szerelmes, talán azért hívott, hogy elmondja, még azóta sem volt képes elfelejteni, és talán szívesen visszajönne. Nem egészen fél perc múlva már konkrétan azt képzelem el, hogy itt él velem, és olyan, mintha az az egy év el sem telt volna nélküle. Emir hangja azt meg Ne hívd föl furcsa ilyet ritkán érzek. Unokabátyám hangjából kifejezetten szeretet árad. Ahogy ránézek, ezt is látom. Tényleg olyan, mintha az édes testvérem lenne. Tisztában van vele, hogy Csilla leginkább a talajt húzta ki alólam, és retteg, hogy ez újra megtörténik. Olyan, mint egy szülő, aki óvva inti csemetéjét a szerelmi csalódástól. Nem bírok parancsolni a lábaimnak. Emirhez lépek, és mélyen a szemébe nézek. Némán beszélünk, ebben a pillanatban nagyon szeretem őt. És ő is szeret engem. Kicsapongó, öntörvényű, hercegi, beképzelt, de én szeretem. Egy a vérünk, és ez az arab férfiak között. Különösen értékes kötelék. Tudod jól, föl fogom hívni. Megadóan sóhajt egyet. Tudja, hogy kár az idejét vesztegetnie. Most menj el, majd szólok, ha van valami. Tudom, ha tehetné, végighallgatnál beszélgetésemet csillával, de erre most nem kap lehetőséget. Ahogy kilép a palotámból, a szívem zakatolni kezd, és a legértékesebb tárgya a telefon válik az életemben. Az este nyugalmas. Jázminnal szeretkezem, minden pillanatban csillára gondolok. Mocskosnak érzem magam. A fiamra is vetek egy pillantást, majd lesétálok a földszintre a legnyugodalmasabb helyre, a könyvtárba. Fogalmam sincs, miért keresek csendes helyet, mert sosem érdekelt eddig, hogy kihallgatja a beszélgetéseimet. Nekem nincs mit titkolnom, és nincs miért szégyelnem magamat. Leülök a fotelba, és a telefont bámulom. Este tizenegy óra van, ami azt jelenti, hogy nála este kilenc. Felkapom a papírt, amin rajta van a száma, és beütöm. Kicsörök párat, majd beleszól. Tessék, pataki csilla. Még a szemem is lecsukódik. Azonnal fölpattanok a fotelből, noha a legszívesebben belesüppednék valami puha bársonyba, ami olyan lágy, mint az ő teste. Valószínűleg rájön, hogy én vagyok az, mert angolra vált. Te vagy az, Jamal? A szia nem jön ki a számon, ezért amennyire csak bírok, konok hangon reagálok. Igen, én. Hallom, ahogy mélyen beszívja a levegőt. Én is ezt teszem. Olyan, mintha ezzel közelebb vonnám magamhoz. Miért kerestél? Ösztönösen térek magamhoz. A hangom üzletiessé válik, amit ő másodpercnyi csöndel jutalmaz. emír szólt, hogy mindenképpen beszélni akarsz velem. Igen, így van. Újra ránk borul a hallgatás sötétsége. A legszívesebben beleordítanék a mobilomba, hogy mondjad már, mi van! Hallgatlak, Csilla. Már egy éve nem mondtam ki hangosan a nevét. Az agyamban ott volt, de sosem mondtam ki hangosan. Olyan, mintha először tenném. Szeretném, ha eljönnél Magyarországra. Minden teketória nélkül közli, nekem meg több reakció is átszalad a végtagjaimon. Befeszül, elernyed, újra befeszül, majd remegésbe megy át. Lágy a hangja, mégis kicsikarja belőlem az agresszív dzsamát. Ellökött magától, most meg arra kér, hogy utazzam hozzá. Minek? Nekem ott nincs dolgom. Az üzleti ügyeimet más intézi. Ez nem üzleti ügy. Persze, hogy nem, mintha én nem tudnám. Akkor mit akarsz tőlem? Hirtelen találok magamra. Elképzelem, ahogy kifelé lögdös az ajtón, ahogy kineveti a közös jövőnket. Mélyen akarom a sárba taposni őt. Muszáj jönnöd. Nem miattam. Elhallgat, nekem meg keresgélni kezd az agyam. Először azon agyalok, milyen közös ismerősünk lehet, aztán meg arra gondolok, hogy egyszerűen csak önfeláldozó nővé akar válni. Nem találok választ a kérdéseimre. Nem értelek. Felhívsz és arra kérsz, menjek oda. Majd közlöd, hogy nem te akarod így. Beszélnél konkrétabban? Nyugodt a hangon pedig legalább ezerrel lüktet a pulzusom, Ha most szemtől szemben állna velem, fogalmam sincs mit hozna ki belőlem. Ezt most nem tudom elmondani. Értsd meg, képtelen vagyok rá. Akkor mi a fasznak üzentél, hogy hívjalak föl? Döbbent csönd támad. Biztos vagyok benne, hogy rám rakja a telefont. Talán vágyom is rá, mert én képtelen vagyok rövidre zárni a beszélgetést. Nem adja meg ezt az örömöt. Kérlek, ne beszélj így. Nyelek egyet, de a bocsánatkérésre képtelen vagyok. Csilla, ne szórakoz velem. Arra kértél, hogy hívjalak föl. Megtettem. Elmondanád, mi a helyzet? Te sosem értesz meg engem. Ez nem igaz. Te nem értesz engem. Sosem értettél. Hirtelen mindkettőnk fölött átveszi a hatalmat a múlt, és ez ijesztő. Olyan ijesztő, hogy leblokkolunk. Ő töri meg a csöndet. Arra kérlek, gyere ide. Ha jössz, akkor megtudod, miért hívtalak. Ha nem jössz, akkor sosem tudod meg. Elérkezem a szakadék széléhez. Csak azért nem vágom földhöz a telefonom, mert tudatosan szokom le a mobilok összetöréséről. Az utóbbi időben eléggé rendszeresítettem. Na és minek? Van számomra egy ajándékod? Az a túrós szarság. Undorral beszélek a csokiról, pedig annak köszönhetem életem legmeghatározóbb szexuális élményét. Olyan szexuális élményt, amit tele volt fékezhetetlen érzelmekkel. Jáz, szeretem, de őt szeretettel. Csilla mellett porrá égek. Szebb ajándékom van. Biztos vagyok benne, hogy véletlenül szalad ki a száján, bennem pedig megáll az ütő. Nagyon is tudom egy ember életében, mi lehet a szép ajándék. Mit akarsz ezzel mondani? Én ugyanott lakom, ahol régen. A címemet tudod. Bármikor jöhetsz, én várlak. Végszóra le akarja tenni a telefont, de elszakad a cérna. Tiszta hangerőből üvöltök a telefonba. Le nem erd rakni azt a kibaszott telefont, meg nem erd tenni, érted? Nem felel, de nem is rakja le. Mi az az ajándék? Tudom, hogy nem fog beszélni. A másodpercek telnek, de már nincs szükség szavakra. Én már mindent értek. Biztos vagyok mindenben. Rendben. Pár napon belül ott vagyok, így jó lesz? Igen, Jamal, köszönöm. Vigyázz magadra, kérlek. Várlak. – Most le kell tennem, örülök a hívásodnak. – Tényleg. – Én is örülök, akkor hamarosan találkozunk. – Talán egyszerre rakjuk le, és ezzel az egyetlen mozdulattal én már is mázsás súlyt emelek magamra. – Emiért semmibe sem akarom belerángatni. Osztaná az észt, és azt nem tűrném. – Összeveszés lenne az egészből, ezért felhívom a kedvenc pilótámat, és utasítom, minél előbbre kérje repülési engedélyt. Nem kérdez semmit, tudja a dolgát. Reménykedem benne, hogy másnap reggel már hív is, és közli az indulási időpontját. Nem így történik. Késő éjjel csörrem meg a telefonom. mind megugrik mellettem, mire ösztönös gyorsasággal nyúlok a mobilom után. A pilóta hív, ezért megpróbálok távolabb húzódni feleségemtől, de ő már aggodalmas arccal néz rám. Most egy picit sajnálom, hogy ugyanolyan jól beszél angolul, mint én. Az apja kínosan ügyelt három dologra a lányával kapcsolatban. Az egyik a szépsége volt, a másik a tisztasága, a harmadik pedig a műveltsége. Hallgatlak. Bocsásson meg, úr, miért ilyen későn keresem, de maga mondta, hogy bármikor hívhatom. Ebben a pillanatban bánom, hogy valóban ezt mondtam, de már nem tehetek semmit. Bólintok beleegyezően, és a hangomat is látjá teszem. Nincs baj. Azt tette, amit kértem. Sikerült elintézni a dolgot? Igen, uram. Azért is hívom, mert holnap délelőtt kor felszállhatunk. Gondoltam, így lesz ideje felkészülni az utazásra. Átszalad az agyamon, mit is kéne intéznem, de ő kérdezni kezd. Tudnom kell, hogy magán kívül utazik-e még valaki, és mikorra kérjem a visszautazást. Az első kérdésre tudom a választ, de a másodikra nem. Csak én megyek, és egy szolga. Nem tudom, mikor jövök vissza. Maradjon kapcsolatban a magyarországi reptérrel. Ahogy kimondom, Jászmin azonnal fölpattan. Annak a bizonyos országnak az említésével mindent elárulok. Maga biztos vagyok, mégsem merek a szemébe nézni. Egyeztetek még pár adatot a pilótával, majd leteszem a telefonomat. Feleségem egyetlen percet sem vár, azonnal nekem esik. Oda szalad az ágy széléhez, és rámarkol a vállamra, majdnem nem őt agresszíven. Mi ez az egész csamál? Mi van már megint Magyarországhoz? Fölállok, ő pedig issza minden mozdulatomat. Olyat teszek, amit még sosem. Mentegetőzöm. Ha nem tűnt volna fel, üzleti érdekeltségem van ott. Oda kell mennem, és kész. ugrik elé, mint egy támadásra kész oroszlán, és értésemre adja, hogy nem olyan ostoba. Nem is foglalkoztál eddig az ottani üzleteddel, ráadásul sosem utazol egyedül. Beletúr a fekete hajába, ami egészen a derekáig ér. A sejem a testére tapadva adja ki minden báját. Gyönyörű. Azon zakatol az agyam tulajdonképpen mi a francot akarok még az élettől. Ugye nem hozzámész. Nem felelek, csak némán nézem őt. Ő pedig összeomlik a reakciómtól. Visszazuhan az ágyra, és jajgatásba kezd. Dörzsöli az arcát, és beletép a saját hajába. Talán, ha kedvesen kérlelni kezdene, Hatalma lenne fölöttem, de a jajveszékelés gyerekkorom óta utálom. Sosem felejtem el, körülbelül hat éves lehettem, amikor meghalt a nagyapám. Anyám apját mindenki szerette. Az asszonyok jajgattak, és saját hajukat tépték. Olyan mélyen beleégett a lelkembe a kép, hogy azóta utálom a síró, jajveszékelő embereket. Hagyd abba, Jázmin. Erőteljes a hangom, ő pedig azonnal engedelmeskedik. Könnyes szemmel néz rám, talán vígasztalásra vár. Én azonban magamra találok. Elmegyek, nem tudsz megállítani, hogy miért megyek ahhoz semmi között. Még akkor sincs, ha hozzá megyek. Újra ki akar törni, ezért felé emelem a mutató ujjam. Ha újra hisztériába kezdesz, elveszem a fiadat tőled, mert nem vagy alkalmas az szerepre. Egy kicsit elszégyellem magam. A hazámban minden a férfi erősíti, a gyermek pedig fegyver a kezünkben. Minden nő retteg attól, hogy ha vállásra kerül a sor, akkor elszakítják gyermekétől. A férfi lemondhat erről a kiváltságáról, de ha ragaszkodik a gyám szerepéhez, akkor semmi sem akadályozhatja meg, hogy eltiltsa anyát és gyermekét egymástól. Van olyan, hogy férfiak lemondanak gyermekük neveléséről, de azok lánygyermekek. Egy fiúról egy arab férfi sosem mond le. Az éjszakát a palota másik szárnyában töltöm. Feleségemnek időre van szüksége. Képtelen vagyok neki megmagyarázni, amit én sem értek. Miért ugrok, Csilla, egyetlen szavára? A szolgáknak kiadom, hogy csomagoljanak nekem be egy európai úthoz, és kiválasztam az egyiküket, aki velem jön. Nem hercegként fogok utazni. Csak is európai ruhát pakoltatok be, és minden agytekervényemmel győzködöm magam. Egyszerű útra kell készülnöm. A magángép mellett egyéb különleges dolgot nem fogok megszervezni. Utasítom az egyik ügyintézőt, hogy foglaljon le ott lakosztályt, ahol a múltkor szálltam meg. Emlékszem a mai napig a nevére is, és a címére is. Ez is különös. Bár tény, hogy általában mindig ugyanazokban a hotelekben szállok meg. Ösztönösen elvigyorodom Bálint viszontlátásának lehetőségére. Még ennyi idő elteltével is határozottan bírom a fickót. Arra meg még jobban fölfelé kunkorodik a szám, hogy Tuti kikészíti a koránt, a megkát táblát egy ima szőnyeget és egy gyümölcsös tálat. A városi közlekedés lesz a legmacarásabb. Az autómat nincs időm odavitetni, a tömegközlekedés lehetőségét pedig csípőből vetem el. Marad a taxi. Remélem Bálint majd ebben is segít. Elképzelem, ahogy beülök egy hétköznapi autóba, amiben naponta több tizen huppannak bele, és már is fintorra húzódik a szám. Minden papírt belepakolok a kézitáskámba, majd átadom a szolgának, utasítva ezt minden körülmények között a közelemben tartsa. Benne van csilla telefonszáma, címe és egyéb magyarországi adatok. Bár az igaz, hogy jó pár jegyzetet belemásoltam a telefonomba, de el kell ismernem a tény, hogy Emir nélkül készülök utazni, kezd elgyengíteni. Az éjszaka hátra lévő részében az alvás nem igen megy, ezért átsétálok Khalid szobájába. A szolga a lakosztály távoli szegletében pihen, amint felébred a fiam, azonnal szólnia kell Jászminnak. Jó pár napig nem láthatom majd őt. Amióta megszületett, nem utaztam el sehova több napra a hátjon kívül. Minden reggel nála kezdek, és minden napot nála fejezek be. Imádom őt. Sosem gondoltam, hogy a gyermek majd ennyire maga alá temet. És nem rossz értelemben. Büszke vagyok rá. Már ő is herceg, és felnőve egy okos, erős férfi tagja lesz Szaudarábiának. Ugyanúgy fogom nevelni, ahogy én nevelkedtem, és abban is biztos vagyok, hogy feleségem ebben támogatni fog. A mi társadalmunkban minden nő átérzi egy fiú-gyermek magasztosságát. Jól emlékszem arra a napra is, amikor megtudtam, hogy gyerekem lesz, és arra is, amikor megszületett. Az esküvő után szinte azonnal teherbe ejtettem feleségemet, mert a nászútról hazajövetelünk után pár nappal egyszer csak arra értem haza a palotámba, hogy családom minden nő tagja ott ül a társalgóban. mint zokogott. De nem szomorúan, hanem határtalan örömmel az arcán. Tudtam, mit jelent mindez. Anyám oda sétált elém, és csak annyit mondott. Büszke vagyok rád, fiam, legyél olyan apa, mint a te apád. És ne felejtsd el, ez Allah ajándéka. Tényleg az, a legszebb. Ő ugyanezt mondta. Ajándéka van a számomra. Egy szép ajándéka. A gondolattól összeugrik a gyomrom, és olyan érzésem van, mintha fiamat bántanám meg annak lehetőségével, hogy talán van egy törvénytelen gyermekem. Aztán el is kergetem ezt a felismerést, mert talán egyszerűen Csilla csak magára gondolt, és saját testét, szerelmét értette ajándék alatt. Ah, miért nem kérdeztem rá egyértelműen? Jászmény nem bírta volna ki a terhességet támogatók nélkül. Pokolian szenvedett a rosszul létektől és a teste átalakulásától. Én végig gyönyörűnek láttam. Talán morbidul hangzik, de amikor már nagy pocakja volt, kifejezetten kívánatosnak találtam. A bőre tökéletes maradt, sehova nem hízott egy dekát sem. Saját szakácsunk különétrendet állított neki össze, mert feleségem már az első napokban közölte, hogy nem akar úgy kinézni, mint egy elefánt. Azt én sem szerettem volna, de igazság szerint attól a pillanattól kezdve inkább anyaként néztem rá, mint nőként. Minden gondolatomat az kötötte le, hogy az ő teste a bölcsője az én utódomnak. Ebben az időszakban kiemeltem őt, leginkább az ágyasoknál kerestem az örömöket, és a fizetős nőknél, akik külföldről érkeztek. Feleségemnek csak is a gyengéd énemet adtam, ezzel pedig elértem célomat, még jobban belém szeretett. Az egyik reggel a forgolódására ébredtem. Még hátra volt két hét a szülés pillanatáig, ezért azt gondoltam, hogy csak rosszat támodik. Aztán láttam, hogy nyitva van a szeme, és mindent megértettem. Rémült volt, de elszánt. Vérbeli nő. Ő is felismerte a pillanatot, és nagyon halkan kért rá, hogy intézkedjen, mert gyermekünk világra szeretne jönni. Természetesen minden meg volt már szervezve. Emberek riasztották orvosainkat, a szolgák összepakoltak, valaki a családot értesítette, a sofőr pedig beszáguldott velünk a királyi kórházba, ahol már fönn volt tartva jázmin számára egy luxus rész. Bár az is igaz, hogy ebben a kórházban semmi sem átlagos. A királyi családtagjai csak is ide hajlandóak befeküdni vagy orvosi ellátásért folyamodni. Reggel kilenckor kezdődött a bolondokháza, de nem tartott sokáig. Tízre már megvolt a fiam. mint gyengének találták, ezért a császármetszéshez folyamodtak. A tény, miszerint fiam született, mindenkit a fellegekbe repített. Persze leginkább engem. Sosem kételkedtem abban, hogy fiam lesz, és az orvos is számtalanszor biztosított róla az ultrahangos vizsgálatok után, de kezemben tartani őt egészen más volt. Ekkor életemben először éreztem azt, hogy valaki fontosabb, mint én. Immár van valaki, akiért többre vagyok képes, mint saját magamért. Már értem, annó mit akart mondani Ibrahim és Emír. Apám is büszkén gratulált, és biztosított róla, hogy minden úgy alakult, ahogy Allah akarja. Feleségen nem viselte nehezen a kezdeti időszakot. Minden erejével azon volt, hogy tökéletes feleség és anya legyen. Az is. Gyönyörű, Türelmes, odaadó és alázatos. Az elmúlt három hónapban megtalálta az egyensúlyt az anyaság és a nőiesség között. Khalid megrándul, és ez kizökkent a gondolataimból. Az emlékek ugyanolyan édesek, mint a mostani látvány. Fekete haja van és barna szeme. Kicsit sajnálom, hogy nem az én szemem színét örökölte, de már így látom tökéletesnek, ahogy van. Húsos szájacskáját nyalogatja, sejtem, hogy hamarosan sírásban tör ki, mert éhes, ezért kissietek. nem akarok összefutni minden. A folyosó végén már hallom a feltörő sírást, elmosolyodom a tényre, hogy mennyire jól ismerem ezt a gyermeket. Reggel elvégzem a szokásos teendőimet, már indulásra készen állok, amikor feleségem felébred. Kalidot már megszeretgettem, és éppen azon a gyalog, hogyan vegyek búcsút jázmintól. Igaz, engedelmes nő, de egy másik nő gondolata kihozza a sodrából. A szűk sejem háló ruhájában megáll előttem, és szomorúan néz rám. A mellei hatalmasra vannak duzzadva, gyanítom éppen szoptatni készül. Le kell hunynom a szememet, mert ezer dolog átszalad az agyamon. Megölelném, vigasztalnám és rendre utasítanám, hogy eszébe ne jusson hisztériázni. Csupa ellentétes gesztus, de ezt mind kihozza belőlem a látványa. – Mikor jössz vissza? – kérdezi elcsukló hangon. – Sietek. – Aggódom. Jobban örülnék, ha emír is veled tartana. Ennek én is örülnék, de már késő. Nem akarom, hogy bárki is duruzsoljon a fülembe. A saját fejem után akarok menni. Persze ez csak félig igaz, mert a helyes megállapítás az lenne, hogy a saját farkam után, de ezt nem ismerem el. Persze kíváncsi vagyok, mi vár rám Magyarországon, de valójában képes lennék a világot is átszelni, csak hogy újra ölelhessem csillát. Gyengéden, vadul, szenvedélyesen oltalmazva. Minden variációban akarom, miközben mélyen beleolvadok a gyönyörű bölcsőjébe. Ösztönösen megigazítom a farmerem szárát, mert a vágy kezd eluralkodni rajtam. Mit mondjak, ha kérdezik, hogy hová mentél? Az igazat. Ez nekem megalázó, Jamal. Nagyon megsajnálom. Rendben, mondd azt, hogy Magyarországra mentem, de üzleti ügyben. Lebambul a földre, ekkor fogom föl, mit is mondok. Olyan, mintha őt kérném, hogy falazzon nekem. Nem tudom, mit akarsz hallani. Az igazat mondom neked. El kell utaznom Magyarországra hozzá. Kell. Érted? Itthon azt hazudjuk, amit akarsz, mert nem akarok neked fájdalmat okozni. Már így is elég fájdalmat okoztál. Mire gondolsz? Az ágyasaidra. A háremedre, a kurváidra. Úgy fölemelé a hangját, hogy hirtelen én is dühössé válok. Már számtalan beszéltem átbeszéltem vele ezt, amihez a család segítségét is kértem. Anyám és az ő anyja hosszas beszélgetés után értette meg vele, hiába harcol, minden így marad. Örüljön neki, hogy ő az egyetlen feleségem. Semmit sem jelentenek. Csak jó pár boldog órát, amit velem is megélhetnél. Erreképtelen vagyok felelni. Őt sosem aláznám meg úgy, mint egy megvásárolt nőt. Ezt azonban nem mondhatom meg neki, mert akkor rájön, hogy miket is művelek a nőkkel. Ő talán azt gondolja, mindenkit gyengéden ölelek, ahogy őt. Fogalma sincs, milyen vagyok, mert vele még sosem viselkedtem szex közben kifogásolhatóan. Nincsenek vele szemben extra elvárásaim, és kifejezetten célom boldoggá tenni őt. Talán nem is sejti, hogy az arab férfiaknak van egy másik oldaluk is. Vagy legalábbis nekem van. Vigyázz, Kalidra, amíg távol vagyok. A feszültség elsimul az arcán. Tudja jól, hogy nem vagyok hajlandó részletesen beszélni a témáról. Persze, vigyázok. Kérlek, siess haza. Nem maradj távol a hetekig. Pár nap. Maximum. Talán még kevesebb. Igen, talán. Lehet. Ahogy most ránézek, minden erőm száll. Gyönyörű és olyan szelíd, amire minden férfi vágyik. Tudja, hogy egy másik nőért repülök el a világ másik végére, mégis elfogadja a döntésem. Ezzel pedig arra késztet, hogy én is elfogadjam őt. Elindulok az udvarra, ő pedig a nyomonban lépked. Nem szól többet. Hádig kinyitja az autó ajtaját, én pedig egy csók után már be Látom a szeméből előtörő könnyeket, de szánt szándékkal nem veszem tudomásul. Egyébként is gyűlölöm az ilyesfajta érzékenységet, most meg az dübörög az agyamban, hogy feleségemnek ez mindig is fegyvere volt. Nem hagyom magam. Ahogy beülök és elhelyezkedem, már is előveszem a telefonom és nyomogatni kezdem. Nem akarok ránézni. Hadi villám gyorsan elindul, kihajt az útra, ami egy kisebb reptérre visz. Semmi másra nem tudok már gondolni, csak egy idegen országra, egy majdnem idegen nőre és egy titkos ajándékra.